Hej och välkommen till The Effortcast. Jag heter Nick och jag kommer att vara i er värld. Idag är det söndag den 11 mars och eh, The Effortcast är en podcast som spelas in av Team Effort som är en rollspelsgrupp som spelar Dungeons and Dragons tillsammans. Och i The Effortcast så pratar vi om våra intressen och sånt som intresserar oss såsom ja, rollspelandet, tv-spel, filmer, tv-serier, böcker. Och eh, idag kommer vi också prata om lite annat som inte intresserar oss jättemycket, men som skulle kunna intressera oss. Som är lite de nya smarta teknikerna som smartphones och eh, paddor och alla de här delarna. Och idag så har jag med mig Hampus. Hej! Och Anna. Hallå! Det är första gången vi spelar in utan våran Dungeon Master. Ja. Hur känns det? det är lite tråkigt. Det är ja, det är lite tråkigt. Det är lite, lite ensamt och övergivet sådär, men... Men Jag känner han. alltid det i mitt liv, när inte Håkan är med, <laughs> ja, att faktiskt. det är lite tomt. The sun It's don't sun. shine when... Nej. Det blir så tyst. Ja, men verkligen. Det, mm. det, världen är inte den samma utan, utan Håkan. Nej. Men nog gråtigt om det. Vi kommer väl träffa honom i framtiden någon ja. gång igen. Hoppas det. Han är ju inte död, ska vi kanske säga till lyssnarna. Utan, <laughs> <laughs> även om det låter så. Utan han är bara inte med just idag. Han har väldigt mycket att göra på annat håll. Mm. Uh, Nights of the Republic förstod jag. <laughs> bland annat eh, det, ja. <laughs> han har gått och köpt det. <laughs> men, men som sagt, idag så kommer vi att uh, först som vanligt prata om vad vi har gjort i veckan. Och sen så kommer vi gå vidare till veckans tema som är smartphones och paddor och alla de här nya teknikerna och lite det till uh, Rollspelande för det finns en del smarta och intressanta eh, ja, en helt enkelt sätt att använda det på för eh, rollspelande. Men vi, eh, och sen har vi en topp fem-lista som alltid eh, som idag vi kan säga det direkt berör podcast för det mm. är något som vi alla lyssnar på också. Mm. Men eh, vi kan börja med att prata om våra veckor. Eh, vad har du gjort Anna? Vad har jag har gjort. Um... Ja, det har inte varit världens mest händelse i lika veckan, men igår så, så hade jag lite tråkigt så jag loggade in på Steam och kollade runt lite och då såg jag att de, de sålde Bioshock för 50 kronor eller någonting. Och jag hade aldrig testat Bioshock första spelet för att jag har två på PS3, men så, jag, så jag tänkte att ja, det kan jag köpa, det blir jättebra såhär, så, här, så typ 11-12 på kvällen. Började spela och jag tror typ aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Jag vet inte varför, men det var mest obehagliga upplevelsen någonsin. Det är avsläskigt. Ja, det, ja men det, jag gick runt och var ja, livrädd ungefär. Och det gick, över, det gick över lite sen. Man kan ju liksom hacka robotar och sådär. Och det slutade med att jag hade med mig ungefär här tre, fyra flygande robotar konstant. För att liksom slippa vara så... Slippa vara ensam. <laughs> Precis. Det var lite så här, åh jag har med mig någon nu. Gud var skönt. Så, så gick jag runt där. Så att jag, jag satt väl uppe till fyra i morse eller någonting och spelade. Jag märkte inte riktigt vad tiden tog vägen. Men det var, det var ju grymt roligt. Det är väldigt bra. Jag antar att du också har spelat Bioshock campus. Ja lite, men jag det fastnade för Bioshock. Jag kunde inte sikta i det spelet. Ja. Nej, jag är jag vet inte, jag inte brukar inte spela så mycket spel med just så här first person shooter aktivt. Så att det funkar rätt bra för mig. Jag, jag skjuter i panik, använder lite elektricitet för att chocka dem så. Så funkar det rätt bra. Ja, och det är ju. Mm. Det är rätt intressant att få höra för att jag gillade inte BioShock 2 något vidare, det intresserade uh, inte mig Jag det är kul det... att höra du som har spelat tvåan först och sen spelat ettan mm. vad va är din syn på spelen? Alltså jag Bioshock 2, jag, inte, jag, jag jag tror att jag köpte det för att jag tänkte att ah, men nu ska jag använda min PS3 till att spela spel också, nu ska jag lära mig att använda den till spel um, och så tänkte jag, ah, men, ja men Bioshock det så coolt ut det är en fin framsida så här, men alltså det var, inte, det var inte så kul det var ju liksom, det är ju rätt det är inte så djupt, kändes det som, ja, men om jag jämför med det här så är ju två rätt så här, ja men okej, ettan var, ettan var framgångsrik vi gör en tvåa, och så här, nej, ja. Det, det var ingen vidare, så jag, jag tror att jag spelade en eller två gånger och sen har det liksom legat i lådan, men, men ettan däremot känns verkligen som att, ah, gud vad kul, nu, ja det här måste jag fortsätta med. Intressant att det var så även för dig som som spelade det, för jag, jag har alltid trott att det bara för att man hade lite tröttnat på konceptet och att det var för likt. Mm. Ja, men jag, jag tror jag läste lite om BioShock typ för någon månad eller sådär, sedan eller sådär där. jag menar det, är ju, det var ju visst inte ensamma samma alltså han som kom på Bioshock han låg inte ens bakom tvåan så det finns väl någon anledning till att det känns lite platt så där, lite tråkigt jag tror det. Var, har ni någon känsla på Bioshock 3, Bioshock Infinite, Infinite eller vad det heter? Uh. Det verkar vara en helt annan miljö. Det är uppe i luften istället man mm. annat i någon sorts molnstad. Så där har ni gått ifrån konceptet lite. Ja, jag tycker det verkar, det verkar rätt coolt. Jag läser lite om det lite då och då. Jag, tycker, jag, jag brukar inte läsa jättemycket om nya spel. Jag tycker det är lite tråkigt att bli så här hypad över grejer, men det, det ser det verkar intressant. De verkar jobba mycket på med typ att en val i spelet ska ha ska ha betydelse och det är ju att det är alltid en grej man vill att vill ska ske och som man ofta blir lovad men som egentligen aldrig aldrig uppfylls tycker jag. Nej, väldigt sällan. Mm. Det, nej, ja, jag är också väldigt lockad av jag är väldigt lockad av Barshock Infinite just för att det ser coolt ut. Mm. Mm. Det det ser annorlunda ut. Jo, precis. Det Um, så att, ja, det var väl ungefär Mest min vecka. att vara ju tjock. precis. <laughs> Hampus, vad har du gjort i veckan? Ja, förutom att jag har jobbat vanligt så har jag sett fram emot Mass Effect 3. Ja, Mass Effect 3 släppas. Ja. Det kom i torsdags och jag har väl inte gjort mycket mer sedan jag kom hem till jobbet. Spelat. Oj, men då, får, men då får vi ändå lite lite insikter från äh, ifrån Mass Effect 3. Det blir spännande, för jag, jag är ju väldigt sugen på Mass Effect 3. Vad mm. är mm. utlåtandet? Ja, hittills är jag ja, som jag inte spelar klart, det ska jag inte er betyg. Jag är super, supernöjd med det och har spelat det i dukt flera, flera, flera timmar, vilket ja väldigt roligt. Jag kan också berätta att allt det där fick ju ett väldigt olyckligt slut i morse när jag ja, sprang runt i ja, en rymdbas som heter Citadellet i spelet och insåg att jag var level 1 helt plötsligt. Uh -oh. game breaking bug. Mm -hmm. mm, så uh -oh. då hade jag wastat 30 40 timmar på <laughs> ingenting. <laughs> så hur, hur mår du just nu? Ja, alltså så där, lite lite dessen yeah. Det är lite deppigt så där. Ja. Hur långt är spelet? Du? Om man gör allting och köper vad heter det? de här tilläggen då kanske det är 80-90 timmar tror jag. Så det... Kommer du få börja spela om alltså? Jag har redan börjat faktiskt Så. Jag känner med dig <laughs> Sen är det en grej till som är lite jobbigt Det är att man kan inte skippa vissa cutscenes och de kan vara uppemot sju minuter, åtta minuter långa Mm. Satt här med när och försökte komma ifrån en cutscene För att ladda ner inspelningsprogram här mm. det, det tog ju sin lilla tid Ja, det var så att jag bad om ursäkt till Anna för att Ja, det var, det, var, det var lugnt Det var bara så här ja. ja Nej, man kan inte göra någonting Man var okej okay. Men det är som vanligt ett bra BioWare-spel Det är mycket konversation Lite för långa cutscenes Det är väldigt bra action i spelet Uh, det är ju rånskulnat med FPS som du kanske redan vet Nick Och uh, mm. ja, det skulle bli kul att spela vidare Så vi har avslutat den här podcasten ja. men jag, mm. jag, jag, jag tänker också köpa Mass Effect Men just nu så är jag väldigt inriktad på Battlefield fortfarande mm. uh, Och det bara det håller på att eskalera det här med liksom klan, klan och allt sånt här för min del så, har du, men... <clears throat> Vad är det för level levelfågeln nu Nick? Jag är inte level-fågel än. Det... Nej, nej. Jag har också blivit rättad nu när jag har varit i Göteborg av lite kompisar som har spelat längre. Att det inte heter Fågel utan mm. att det är liksom Örn. Aha, ja, jo, liksom vi... Eagle, inte fågel <laughs> Vi tyckte att det var ett lite kul uttryck Men ja, ja, jag tycker det var Jag tycker det var Nej, Men Nix vänner är jätteseriösa kanske Ja, ja. Väldigt, Men jag tycker ändå fågel låter roligare Men jag är inte fågel än Jag är fortfarande level 42 eller något Och fågel blir man först vid level 45 tror jag Ja, ja Men du är nära jag Börja närma sig, jag har, ju, jag har ju bara spelat en 50 timmar, de andra har spelat runt ja, över 100 timmar. Så att jag, jag, jag, har, ja, jag har inte hunnit spela mycket, så mycket som jag har velat, men det, det kommer väl. Man kanske måste spela över 100 timmar för att känna att det måste heta igel och inte fågel. Du, du får känna efter då. Så. Fast alla som jag känner i Stockholm, eller nej inte i Stockholm, utan de bor ju i Skellefteå och Kram och, steg, och grejer. Men de kallar det ju också fågel och de har ju mm. spelat bra över 100 timmar nu. Ja. Mm. Men har du gjort, något, har du gjort något, men så du har inte gjort någonting mer i veckan än vad som sagt, då antar jag. Eh, nej. Jag har nördat så, mig väldigt mycket. Frågan är, är det någonting mer man vill veta vad håller? Är det mer eller mindre FPS än tidigare? Det är, jag tycker de har utvecklat det bra på båda fronterna, alltså på rollspel och FPS, för att det är mycket mer flytande, så ska man säga fighter mot fiender, och det är mycket mer taktik eller alltså, man kan ju köra ut taktik, men det går jättesegt. Med taktik, ja. då är det mycket roligare och folk dör fort. Ja, och rollspelet, är, jag vet inte, det är kanske cutscenes som är deras sport nu. Men jag tycker det, det flyter så. på bra. Det är, det är mysigt att spela. Man blir... det, är ju, det är ju någonting med alla de här pushkrafterna, och sånt här, där man lyfter upp folk. Så de flyger upp i taket när man står och prickskjuter dem och sådär, som är väldigt lockande ja. med striderna. Det är väldigt kul. Det finns något som heter Singularity, tror jag det heter. Jag spelar inte själv den klassen, men då flyger alla upp i taket. Och kan man skjuta med i huvudet. Dina foton, ja, det, det brukar jag spela. Det är väldigt kul. Ja, oh, det är bra. Jag önskar att jag hade spelat mass effekt min vecka. Mm, vad, vad har du gjort med Ja, jag är ju i Göteborg nu sedan i torsdags. Mm. Eh, så här har jag inte tillgång till min vanliga arsenal av effortkastiga grejer. Nej. Men eh, jag har fått eh, jag har haft lite 25-årskalas här också nu. Eh, för en annan målgrupp, så att säga, än vad jag hade <laughs> förra, förra veckan när jag var i Stockholm. Eh, och jag fick en rätt intressant matlagningsbok som hette något i typ med... Matlagning och kemi eller något sånt. Okej. Okay. Så det finns. Det finns fyra, fem olika såna här böcker, typ den tekniska kocken och kemi och matlagning och så här. Så jag tycker det är väldigt intressant för att det jag gillar ju att laga mat väldigt mycket. Mm. Och det här tar, tar upp väldigt mycket om kemin i matlagning, vad det som händer. Liksom beskriver ingående om smaksinnet och vad, ja, hur man ska liksom matcha olika smaker och vad som händer när man steker en biff och alla de här sakerna. Mm. Så att man verkligen ska förstå vad det är som händer och kunna lära sig på något sätt utifrån det, att laga bättre mat. Så den ser jag väldigt mycket fram emot att ta hem och läsa. Ja. Sen i övrigt så har jag kollat en del nu på, jag vill kolla två av, inte nu på den här serien som Fredrik, eh, våran team effort kollega som inte är med i podcasten dock, rekommenderade, som heter Jekyll. Ah, ja. Ah. Mm. Brittisk serie i sex delar från 2007. Mm. Har ni sett den? Jag, jag tror inte jag såg den, men jag, jag vet att jag hörde talas om den mycket när den kom då, där 2007. Jag hörde att den skulle vara väldigt bra. Mm. det är en BBC-serie, tror jag. Mm. Och... Eh... Den handlar helt enkelt om en kille som heter uh, Dr. Jackman, tror jag. Mm. Som är ja, väldigt lik Dr. Jekyll då. Som helt enkelt har någon typ av mm. ond. Alltså, alltså när han sover så förvandlas han till den här onda. Eh, som som slut börjar kalla sig Mr. Hyde då. Efter att ha läst Mr. Jek Dr. Jekyll och Mr. Hyde. <laughs> ah, ah. Och så börjar han kalla sig det. Eh, och det är väldigt just det här att det sker han blir när onda och då sker liksom små fysiska förändringar han blir lite smalare mör lite mörkare hår lite högre hårfäste och så ser han väldigt mycket läskigare ut då mm -hmm. och det är mycket sådär att Mr. Dr Jekyll har försökt få nej liksom, Dr Jekyll som man lite då försöker få det här att fungera bra de går in och liksom talar in på en bandspelare som liksom innan han förvandlar sig så berättar han så ja ah, jag har ställt bilen där och där, jag är här liksom, så att mm. han, Mr. Hyde ska veta ungefär medan Mr. Hyde kör med den här stilen, går in i en bar, frågar, vad blir jag mest bakfull av? <laughs> sen ser man hur han drar ett glas vin, halsar, en shot en öl, bara halsar allting och sen så vaknar Dr. Jackman med en, en hora i en säng jättebakfull nedknarkad typ <laughs> oj, oj, oj. <laughs> så det är väldigt det, det, det är en helt fantastisk serie, jag verkligen älskar den, den är bra. <laughs> och jag kan också göra dig glad, det är Steven Moffat som har Åh, älskade Steven Moffat ah, ah. han har väl skrivit, jag vet inte men han har skrivit en del Doctor Who uh, ja han är om. ju um, huvud Liksom headwriter just nu, Doctor Who, är ju han som styr det hela. Och så har han ju även skrivit Sherlock med Mark Gatiss. Precis, och det, det visar väl lite då på att det här är Doctor ja, Eccle, det, det är också avsnittet den cirka en timme, så det är så här halvfilmaktiga, men inte riktigt. Mm. Och det, ja, det är riktigt bra alltså. Jag ser jättemycket framåt se de fyra sista avsnitten. Får mm. se vad som händer, får se hur... Ja, um, Mr. Hyde är ju en väldigt instabil eh, person. Ja, jag kan tänka på det. Det låter lite så. Och de, de dödshotar ju varandra hela tiden, så att säga. Mm. Och den här bandspelaren, typ åt hållet, Dr. Jackman säger i bandspelaren Kommer du nära min familj en gång till, då, dö, då, då tar jag livet av mig. Förstår du det? Då är det krig. att <laughs> Mr. Mr. Hyde säger liksom Om du försöker hitta ett botemedel då skjuter jag mig själv i munnen förstår du <laughs> lite, lite, men lite den stilen verkar kan det vara mellan dem liksom de är inte de bästa, bästa vänner om man säger så oh, nej nej väcker inte problemen nej ja jag vet inte jag tycker det är väldigt, en väldigt intressant serie ja men det Sådär. låter bra att ta och kolla in den nu till slut efter alla de ah. här åren <laughs> och Mr Hyde är också på något sätt övermänskligt snabb och stark och så vidare ah, mm. så det är den dimensionen också Okej, okay, ja. Uh. Så det är, ja. Det var... så har jag också spelat uh, Battlefield en del. Ja. Uh. Jag har uh, för alla allas intresse bytt klass igen. Oj, oh, vad spelar du nu då? Uh, ja, jag började ju med Engineer, gick mm. över till Assault. Nu har jag börjat spela Support. Uh. Som, som då är klassen som har Claymores och C4. Uh, och lite mer shotguns och stora så här heavy rifles. Det är en rolig klass. Man känner sig väldigt sårbar När man springer runt med shotgun. Man får springa försiktigt och se till att hålla sig på dolda ytor Ja, annars mm. Kan man inte döda någon Nej, det är verkligen sådär Man springer runt och så man bara, här är uppe en uppe yta Jag måste springa över, och så springer man och så ser man en kille man bara, nej Och vet man att man kommer dö, man har inte en chans Liksom. Och så har det inte varit med någon av de andra klasserna jag har spelat Så ja, jag vet inte vad jag gillar det riktigt Ska fortsätta spela lite Och se om jag hittar något vapen som kanske funkar lite bättre På alla möjliga avstånd mm. Men det är ju kul med claymores Man ser framför sig hur arga folk blir när man, ser, när man springer någonstans Så ser man, han dog av min claymore nu Man bara, yes, för då vet man att han är svinarg Du lägger upp två stycken va, På samma ställe Då får man alltid en ja, garanterad oftast. Vad är, det, vad är det man kallar det på PC? Rage quit. Ja. Uh, <laughs> det är väl typiskt Claymore, med en Claymore bara, man bara drömmer till Escape Enter så är man direkt ute. Liksom. Rage quit. Uh. <laughs> <laughs> det känns något som något som händer av Claymores. Mm. Uh, det är vi, det man vill. Det ska, vi göra en, ska vi göra en Rage quit rakt in i första pausen? Låter bra. vi tillbaka ifrån första pausen och ämnet som vi ska prata om idag är alltså ny teknik och Dungeons and Dragons. och Vi har ju pratat eh, lite om det här innan antar jag i och med Character Builder som vi använder för att bygga våra karaktärer. Mm. Men idag ska vi nog prata lite mer om ja, mer hur man skulle kunna använda det rent praktiskt när man väl spelar just eh, för att kanske slippa sitta lika mycket med eh, papper och böcker och massa sådana här saker. Och komma ihåg alla regler, för det är rätt mycket att hålla koll på när man ska ja, helt enkelt spela Dungeons and Dragons. Jag tänkte säga tillbörja med, är det någonting som ni har på Appväg eller på era smartphones eller något liknande som har med Dungeons and Dragons att göra? Um, jag har ju en så här, Virtual Dice Roller. Um, som jag tror vi har använt någon gång när det har varit något så här, vi är ute, Joakim vill Joakim vill spela rollspel lite random um, så det har ju, man kan liksom rulla ja. tärningar um, men annars så har jag nog med mer än så Hur då Hampus? Ja, jag måste nog säga att jag är inte lika framkant som Anna här faktiskt. jag har <laughs> ingenting på min telefon som har med Daniels nögon har du, en, uh, har du en smartphone? Ja, jag har en uh, smartphone. Okej, okay, men du har inga appar? Jo, men inte, <laughs> <laughs> inte D&D-appar. Har man inga D&D-appar, då har man inga appar. <laughs> ja, precis. Man får ju ändå uh, prioritera det här. Nej, jag har Nine gag Reader och saldo uh, och som där. Mm -hmm. Man har ju The World of Warcraft Armory också. <clears throat> Authenticator och sånt där ah, Jo, jo, fan det har jag en Jag har en Authenticator på min mm. Det är bra Hubs yeah. ja, Som jag har fattat så finns det inte Så jäkla mycket appar nu För Dungeons and Dragons, det finns som du säger Lite så här, ja, Dice rolls Det finns någonting som jag har hittat någonstans Om ja, så här Spellbooks och sånt mm -hmm. mm. Man kan ladda ner, och sen så finns det någonting Lite sådär så att man kan få upp sin karaktär Och se den typ mm. ja, Helt enkelt character sheet Om man säger så, som man får se allt om sin karaktär Men det är ju väldigt smalt Med tanke på vad de här teknologierna Egentligen, ja, helt enkelt skulle kunna Ge möjlighet till mm. Och med Håkans Håkans guidning så hittade vi ju Microsoft Surface Dungeons and Dragons eh, Någon sorts demoplatta Som helt enkelt är en stor Jäkla platta som ser ut ungefär som en ja, Daniels Dragons-spelskärm, vilket är att den är ganska stor, fyrkantig och har ett rutmönster där man kan ställa sina helt enkelt gubbar. Att Jag har min ledarfigur, jag ställer den här på. Och då kan man se på den här virtuella brädan som är som en datorskärm vart, hur långt man ser utifrån vilken gubbe man använder, hur långt man kan skjuta och vad man har för auror och allt sånt här. Mm. Och nu börjar vi ju prata <laughs> Right. Ni såg ju också den här videon. Vad tyckte ni om? Ja, alltså jag tycker det är ett spännande koncept. Speciellt eftersom läsplattor börjar bli så stora. Man kan ju på olika sätt, till exempel man kan ju spela med varandra via, alltså man måste ju köpa en läsplatta förstås. Då ska man kunna spela med varandra. Det går bra nu. Mm. Och en del av det är ju också att man ska vara tillsammans. Det jag kanske är liksom rädd för det är att ja. nu ska vi spela hemifrån, istället för mm. med varandra. Lite som det Frågan det med är det. skulle det, var... bli skulle det bli kul verkligen att spela Dungeons Dragons i sju timmar via en platta hemifrån? Liksom? <laughs> Så jag menar, det finns ju folk som spelar ja, via Skype med hjälp av ja, diverse rutnät bara på, på internet och sådär. Så, där. Um, så det, det skulle ju säkert kunna tilltala, tilltala några och ha kanske lite mer, lite coolare grafik, lite mer interaktivt via en lösplatta. Mm. Um, men annars så är det väldigt intressant för att ha just de här stora, de här... Um, som Microsoft nu tar från de här stora liksom skärmarna, de här Surface-grejerna. Där man då alltså har en, ja, en karta och kan liksom få upp nya kartor hela tiden och använda som ett bord, så att säga. Precis, med bara för att trigga fantasin lite. Mm. Hur ser det ut där jag är, helt enkelt. Mm. Och, och det dömer vore på något sätt att, att man hade en skärm på detta sättet och sedan hade sina egna läsplattor som man satt med där man kunde aktivera exempelvis och trycka att ja, man ser samma på sin läsplatta som man ser på den stora skärmen men man, men man ser bara det som är för ens egen gubbe på den egna så mm. att man vet så att säga det intressanta blir ju när man kan koppla ihop de här två för att problemet med den stora skärmen är att om man är, om man är fem gubbar exempelvis mm. då det är det svårt att visa exakt det här ser han, det här ser han, det här ser han mm. det intressanta blir när man kan ha den här stora skärmen som visar helheten och kanske ja Va, hur det ser ut och sådär. Och du sitter på din egna och du ser vad du ser. Och du mm. kan trycka att jag attackerar honom. Och mm. så ser man hur ens egen karaktär skjuter en pil eller använder en fireball eller någonting. Mm. På den stora plattan så alla kan se det men du har också en egen guide i din läsplats som du sitter med där du kan styra exakt vad du vill. Mm. E och se, se dina egna förutsättningar. Och det gör ju också så att spelledaren skulle kunna skicka privata medlanden just till spelare, när det är något som bara en spelare ska få veta. Ja, som är lite mer subtilt än att man får en lapp slängd till sig. Ja, precis. För det, och då är, då är det också så här att eh, i, mång, i många fall när man sitter och spelar så kanske spelledaren säger till en att eh, hur, vad har ni för initiativ? Mm. Liksom, eller vad har, ni för, vad har ni för passive insight? Och istället skulle det kunna vara direkt kopplat så att han har ställt in så att säga. De som har över passive insight får nu upp det här med medlandet. Mm. Exempelvis. You, you hear someone uh, a roar eller någonting. Ah, ja. Och då tror jag, då börjar vi prata om häftigt, liksom att det blir mer interaktivt och häftigt. Mm. Med de här tillbehören. Jag, jag, jag drömmer liksom om de här möjligheterna. <laughs> det är bra. Jag tänker ju lite att det är, det är coolt och allt det här. Det är ju teknik och så. Men jag blir lite så ja men jag tycker om att ha figurerna jag, och det känns också som om, om det blev så så skulle det nog bli lite mindre ändå prat vid bordet om man fick mer meddelanden det, fast då, då känner jag mig som att jag är ungefär 80 år gammal men det är ju, ja all förändring är ju, är ju läskig det är som vi nämnde när vi diskuterade förut att det de som har spelat förut tycker jag att det är lite fusk och lite hemskt att använda character-buildern, för man ska, ju, man ska ju göra karaktärerna för hand och sådär. Ja, man ska sitta där i två timmar och inte fatta reglerna. <laughs> kolla, tema, kolla upp personer. allting i böcker och sådär. Och, och jag, jag kan se skärmen i det, men sen så tycker jag ändå att det är lättare att gå in där och ha en lista med alla, alla powers och välja ifrån och, och få allting uträknat åt mig. Ehm... Um, och precis, men, men då hamnar man i den situationen när man börjar prata om de virtuella bräden och så där att man, Även fast man tycker att karakterbilden är bra så kan man bli så här Ja men det är ju rätt charmigt och trevligt när man måste rita ut allting och måste sitta och Berätta initiativ och allt sånt där um, Så att så man, ja, man, man blir lite så här mm, Gammal Man blir lite gammal i sinnet det, det man vill ju inte att det ska förstöra det sociala, så man vill ju mm. mer att det ska förstärka upplevelsen. Precis. Och det, det, det känns som att det inte är inte omöjligt att hitta det där mellantinget som nej, man nej. ändå gör både och. Men det, det, det, det man, man, man verkligen inte vill åt det är just det ni pratar om, att allt det sociala i spelandet bara försvinner. Precis, till slut sitter man och skriver chattmeddelanden till varandra istället för att prata. <laughs> Ja, precis. Man säger ingenting. Ja. Då försvinner ju en ganska stor del av själva rollspelandet. Precis, för det är ju lite grejen. För annars skulle man ju lika gärna kunna spela ja. World, of World of Warcraft tillsammans. Mm. Ja, verkligen. att det, det får ju verkligen vara något typ av mellanting där. Mm. Annars då, om ni tänker er så här förenklande applikationer. Och och plattor och sådär. Characterbuilding är ett bra exempel på något som verkligen har gjort det lättare att bli och vara rollspelare. Mm. Vad tror ni mer skulle kunna komma? Jag försöker tänka på så här vad man tycker är ja, så att säga svårt eller jobbigt när man, när man sitter och spelar. Kanske helt enkelt uh, olika typer av uh, de här böckerna man har. Mm. som är lite enklare sökbara på något sätt. Eller ja, ja, precis. I så att man skulle kunna, om man hade en så att säga, digital version av boken och kunde söka upp regler och sådär, ja. så är det bra. Och samtidigt så... Ja, det vore ju jättebra. Men så här, jag tycker, det är ju lika lätt att fråga Håkan, så att säga. Så att det, är ju inget, det skulle ju inte vara helt revolutionerande, men det vore ju bra, självklart. Men det, det man kan känna på också om man har boken digitalt, eller som någon mm. slags uppslagsverk som ni var inne på. Det är att om man kan ändra i den så kan man komma överens om tolkningar av regler, man kan göra tillägg, mm. lättåtkomliga noter, till exempel för äventyret man är i och sådana saker. Jo precis, som var du ju bra. Man kunde ha, om det fanns lite mer verktyg för... Och det finns det ju säkert för, för det egna äventyret att lägga in. Men, men just att man kanske hade basen och kunde utgå ifrån den, ja. Den böckerna och så. Mm. I övrigt så kan jag inte komma på så mycket mer just. Utan det, det känns som att det är det här med någon sorts platta att spela på. Och, ah. och lite förenklade appar när det gäller ja, att göra karaktärer och att ja, se regler. Och kanske ja, istället för att sitta och bläddra efter en, en, en viss fiende. Mm. kan man bara skriva in det och så har man uppe den. Mm. Men i övrigt kan jag inte komma på så mycket bra användningsområden. Det, det här är ju någonting man sitter och gör tillsammans och det bygger mycket på dialog. Precis. Mm. Och sen måste man ju... Om man vill verkligen tänka på så vad som skulle göra upplevelsen coolare, så måste man gå väldigt många steg framåt i tekniken det så här, ja, sen när vi har virtual reality då kan vi springa runt och se samma saker och så kan vi prata med varandra och ja, ah, det blir jättebra, men eh, med det vi har nu, ja det är väl ungefär det mm. Ja, den här holodeck-diskussionen sparar vi tills eh, Effortcast episod 2036 Ungefär så, ja, mm. ja. Det är spännande att <laughs> låta över brandfacklan senare det blir väl ännu längre fram, kanske effort 11 11000 jag, jag får säga När vi, när vi tillräckligt ja, ja, ja, vi lär ju vara rätt gamla Vid det laget ja, Tror inte att det någonsin kommer finnas Holotech liknande upplevelser det, det känns ju Jag är inte tillräckligt insatt I vetenskapen för att veta om det ens är möjligt Men, men vi kan vara lite Filosofiska och säga jag är lite att... filosofiska, Ja, lite filosofiska Gränsen för människans utveckling är fantasi. Det var fint sagt, Hampus. Tack. Jag tycker att det var fint sagt nog för att vi ska låta det föra oss in i vår andra paus. Här var vi tillbaka från andra pausen. Anna, lever du? Ja, jag lever. Hampus, lever du? Jag lever. Lyssnar ni på några podcasts? Ja. Förutom The Third Cast. Aha, nej. <laughs> nej, det gör jag inte. Nej, Nej, nej aldrig. Mm. Ni, ni får erkänna det nu, för vi ska prata om podcasts på Top 5-listan. <laughs> oh, det är vår enda chans. <laughs> ja. Så ni, är ni stora podcastlyssnare? Jag vet att jag är det. Jag vet att Håkan är det. Mm. Jag är det lite från och till. Jag, jag... Det är ofta så att de samlas lite på hög och så lyssnar jag på alla rakt på så här. Um, kan, Ja, annars är jag lite för distraherad för att orka lyssna, så då brukar jag ha musik för att liksom det är lite mer hjärndrött, sådär. Ja, det är ju det, man, man måste inte koncentrera sig lika mycket. Nej, precis. Um, jag har lyssnat på lite podcast här de senaste dagarna, jag har städat hemma, så då har jag gått runt och då är det men det är ändå en skillnad, eller hur mellan podcasts och vanlig radio. Det är... mm. känns lite mer närmare. Mm. Verkligen. Nu ska det... man välja ämne lite mer. Ja. Det finns alltid något smalt, till och med så smalt som The Effortcast som inriktar sig mest på rollspel. Mm. <laughs> Precis. <laughs> Även om vi också pratar om annat. Vi pratar exempelvis nu om podcasts. Ju. Mm. Det, blir... det är väldigt meta om podcasts som pratar om podcasts. Faktiskt. Oh. Det är. Oh. Ja. Mindfuck <laughs> Ska vi hoppa in på listan? Ja jag. jag har en, bu en bubblare som jag kan dra först Okej okay. mm. äh, för jag, jag tyckte inte den platsade på listan Men det är ändå En, en podcast jag tycker är väldigt intressant Så bubblaren Är Loading Live Okej okay. Är det här någonting ni har lyssnat på? Nej, Nej. Vet ni vad loading är? Vad det betyder på mm. engelska, eller? Nej, vad hemsidan är. <laughs> nej. Ah, nej. <laughs> det är en inte riktigt tv-spelsida, det är mycket tv-spel. Men de pratar också mycket om andra saker, så det är lite blandat. Det är Kanske lite som The Effort Cast, men, men det är nog ändå mer fokus på tv-spel, skulle jag säga. Mm. Hemsidan är loading.se, och det är, ja, jag gillar den här hemsidan. De har också ett forum och så där. Det, den är bra. Mm. Det, jag tror att de är ihopkopplade med Level-tidningen Level, vi pratade om förra gången. Då är det alltså fel och så är Level sju. <går> visst, visst. Mm. De har också är lite så här TV, alltså web TV och lite allt. Det är, en, det är en skön sida för, om man gillar tv-spel helt enkelt. Mm. Mm. Och Loading Live, som, som då är podcasten som, som jag pratar om här. Den har av Johan Hallstan är en av två. Okej. Okay. För detta spelaradion Johan Halstan. Spelradion antar jag att ni kände till när, den, när det bik sig. Nej. Nej. Spelradion var en av de första riktigt stora som verkligen slog ganska tungt. Så att säga, det var säkert Sveriges största podcast just då. Okay. Och den var väldigt stor helt enkelt, det var Johan Halstan och Christian någonting som höll den. Och Johan jobbade som speljournalist helt enkelt och han andra var ja, pluggade spelutveckling inom ljud, något sånt. Eh, och det här är Johans nya podcast då. Han har också någon kollega med sig som jag inte kommer ihåg exakt vad han heter för att jag har inte lyssnat på Loading Live lika länge helt enkelt. Så jag lyssnade på spelradion som gick ganska länge. Jag spelade också väldigt mycket Call Duty och sånt med, de där, med det där gänget. Ah, okay. det, det ligger lite sånt bakom också. Mm. Men de pratar helt enkelt om det som intresserar dem Som vi brukar säga i början av pod vår podcast mm -hmm. eh, Och lite så i Loading Live också De pratar väldigt mycket om eh, En hel del om musik Men även om eh, tv-serier Ganska mycket eh, Jag skulle väl säga att de är mycket eh, TV-serieinriktade De pratar om mm -hmm. ja, Breaking Bad Och ja, alla möjliga tv-serier Som går De mm -hmm. pratar igenom då ganska mycket spoilers Om man säger så Och sen eh, finns det också en del de nördar ner sig på ämnen så att Förra säsongen som de körde Så hade de hamburgare som ämnen okay. Och då var de så här i Japan åt massa olika så hamburgare Och runt i Stockholm och andra delar av Sverige åt hamburgare Som jag förstod det då helt enkelt okay. ja, Och helt enkelt pratar väldigt mycket om det ämnet Så de väljer så ämnen att nörda ner sig på Jag vet att de har pratat om t ganska mycket också mm -hmm. Just mm. om ett sånt ämne Och det är bara mysigt just Två stycken som sitter och verkligen nörda ner sig I olika ämnen Ja, det låter, det låter inte illa, faktiskt. Nej, nej det tog ett tag i ner. Jag gillade inte den i början, men sen efter en tre avsnitt så, så var jag fast. Mm -hmm. mm. Mm. Det, men det är ingenting som ni har hört, helt enkelt. Nej. Det är kanske där, det är kanske därför det är en bubblare. Nej, mm. men mm. jag tror allting du kommer säga är nog bubblare för mig. Jag kan inte den delen om internet. Nej, det är, det är dags att börja då, för det är... Det är det är där vi befinner oss, det är vår domän. Mm. Måste kolla in konkurrensen där. Kommer hit glad varje, varannan vecka. Så. Ja, kan inget något. Mm. Men vi hoppar in på den riktiga listan. Vi har mm. nummer fem. Och där har vi Skeptoid. Mm. Det är ju Brian Dunning som är någon typ av eh, superskeptiker. Uh -huh. Som gör de här tio minuters långa avsnitten han går in på ett ämne och helt mm. enkelt ja, går igenom. Är det här någonting man ska tro på, eller är det något man inte ska tro på? Eh, på olika. Det kan handla om homeopati, det kan handla om hela överkänslighet, det kan handla om vad som helst i princip. Och han har hållit på väldigt länge, han har säkert hållit på i, jag vet inte hur många år. <laughs> Men han, det är över 200 avsnitt i alla fall. Eh, Av all 10 minuter styck då. Och det är mycket research som ligger bakom det han gör. Så att det är, jag fattar inte att han är inne med. Men det här måste väl du ha lyssnat på Anna? Ja, jag har lyssnat på lite Skeptoid. Lite från och till. Jag brukar, brukar sätta igång ibland så här, ja, välja ett ämne som jag vill lyssna på och så, så kör jag på det. Mm. Så att, ja, det går lite i perioden. Men ja, jag tycker det är väldigt intressant. Väldigt bra och bra gjort. Av ja, han är väldigt, väldigt duktig. Mm -hmm. Han kan ju väldigt mycket. Mm. Han lämnar inte mycket åt slumpen, känns det som. Nej, och det är, det är skönt att få, liksom, få höra tio minuter av så här. Ja, ah, det här är fel för att... Och så får man bra argument och liksom... Ah, ja, men det är skönt det är, det är det är bra för, för den, den skeptiska delen av ens själ. Precis. <laughs> så väldigt lätt smält eftersom att det är så kort, kort avsnitt. Precis. Nackdelen är väl att eftersom att det är amerikanskt så finns det väldigt mycket ämnen som inte intresserar oss överhuvudtaget i Sverige. Så saker man aldrig har talas om. Och, ja. mm. Jo, det är sant. Men det finns ju ja, det är många avsnitt att välja på så man har, ju, man har ju rätt många ämnen ändå. Man får köra lite cherry picking och välja det, man, det, man, det som intresserar en. helt enkelt. Precis. Mm. Nummer fyra. Gamespot. Och då är det The Hotspot. Okej. Okay. Jag antar att uh, Gamespot uh, det är en väldigt stor spelsida. Mm -hmm. uh, engelsk från början kanske, jag vet inte. Men uh, va? de har en, uh, den amerikanska versionen är det av deras podcast. Den är väldigt bra. De har bytt värld nu så den är lite annorlunda, men uh, det är ett riktigt skönt gäng som sitter och snackar tv-spel och kan väldigt mycket om tv-spel. Mm -hmm. <laughs> Den är trevlig. Den är lätt, lättlyssnad. Och man, man får höra om de nya spelen. Det är inte så mycket mer än så. Mm. Inte hört? Nej. Nej. Oh, jag, känner mig så, jag, jag känner mig så ensam i denna podcastlista. Jag, mm. jag, jag misstänker att ni kommer att ha hört lite av dem som kommer högre. <laughs> ja, okay. Du kanske är vi... lite mer upplyst i problemet. Mm, mm. Nummer tre. Radiospeltorsk. Jag gillar namnet. Ja, den är ja. intressant. Det är, det är lite synd. De har bytt ner sig och spelar in varannan vecka nu bara. Ah, okej. Okay. De har också... De, har, de är en långtgående podcast om tv-spel. Mm. De har lite sån här saker som... De har nästan alltid en gäst. Och så har de ett segment som heter... Eh, vad heter det nu igen? där Där de helt enkelt tävlar mot gästen då i kunskap om spel. Okay. Och eh, en av de killarna som är med i podcasten kan ganska mycket om spel, om vi säger så. Ah. <laughs> oj, oj, oj, Det är sällan han förlorar. Och jag har faktiskt varit med en gång och skickat in frågor till en sån spelnödbart all. Åh! <laughs> oh. bra <laughs> ja. jobb. Ja, Dreamcast-tema. Ah, ah, mm. Jag kände mig manad när de sa att de ville ha in ämnen. Och ja. Det här talar till mig Det här, ja, det här är mitt ja. ämne Ja, jag vill höra lite mer om uh, Dreamcast Jag gillar det också för att en av dem som är med Är väldigt bakåtsträvande gällande rollspel Okej okay. <laughs> alltså Just gällande Just uh, tv-spel Som är rollspel Jag mm. älskar Bulgegate och sådär ja, Jag kan relatera till honom mm. Så bra Ja. Du älskar också Bulgegate Ja, och ogillar mycket annat ja. Som är nytt <laughs> Det mesta <laughs> <laughs> Nummer två och Detta kanske är lite oväntat Men jag tycker ändå Fredrik och Philips podcast Är bland det bästa vi har eh, I podcastväg Jag gillar jag gillar den, ja mm, den, De gör sig Otroligt bra i podcastformat mm. det, det är det bästa de har gjort, tycker jag Jag, jag gillar inte allt de gör Men eh, mm. podcasten är utan tvekan. För min del det bästa de har gjort mm. Jag ja, Fredrik och Filip, ja, de, är, de är nog sämst när de är, är live skulle jag säga. Men jag, jag, jag gillar deras podcast. Det, det är intressant att lyssna på, ja. Mm. Mm. De måste ha det det bli... rika... lite Ja, vad tar de? Ja, det känns alltså som att de måste rika sig fulla när de är på live-tv för att göra mm. något roligt. Lite ja. så. Vilket är synd. För de är ju <laughs> duktiga när de lägger manken till. Men ja. Ja men det är verkligen podcasten, där har de verkligen träffat rätt Och det finns en anledning till att de är Sveriges största podcast mm. Sen så, ja, ämnena kanske inte alltid är jätteintressanta de, Ibland så snuddar de ju, de tar ju det de känner för Och då, då kommer de ju ibland in på ämnen Som eh, kanske inte är så jätteintressanta <laughs> det, De kan låsa fast sig vissa saker ibland Som jag kanske tycker är lite för så här Alltså de, de är ju, de når ju en Aftonbladet publik Känns det så Jo men det är eh, och eh, vissa avsnitt blir därför inte jätteintressanta. Nej. Men, men i allmänhet så tycker jag det är en otroligt bra podcast. Har du något speciellt bra ämne, Anna, som du har gillat i eh, Redrick och Philips podcast? Gud, nej. Jag, inte vad jag kan komma på nu. Det var ett tag sedan jag lyssnade på det. Här, sådär, och... Nej, tyvärr. Min hjärna står nej. still. <laughs> de har gjort ett avsnitt där, där de intervjuade eh, Arje Snickaren. Ja. Ah. Eh, för de hade pratat om honom, om honom otroligt mycket ett avsnitt innan, om att han har en så här stor kukaura. och när de intervjuade honom och hade väldigt liknande så att säga, sett och diskuterade det här på, ja. men med honom så blev det bara väldigt, väldigt kul, och han, och han hänkade liksom på det här, det, och det, det var väldigt kul att lyssna på ja. de älskar också verkligen honom åh, oh, härligt, ja Nej, nummer ett ja, mm. Vad kan det vara? <laughs> ja, du kan säga det Anna. The Skeptics Guide to the Universe Ja, det är ju den bästa podcasten där ute ja. som, som gillar skepticism Ja, det visste faktiskt om Ja, var ju, du, det var ju hemma hos dig som vi körde 24 timmars maratonet Av ja. Skeptics Guide to the Universe Åh um. <laughs> ja det, hade du glömt det ja. i Hampus? Ja. Ja. Jag visste vad du var för, för podcast. Ja, ja, det gjorde du. Ganska kul att du hade glömt det. Ja. Nej, men du vet jag har väldigt vi många hemma av. Dig. Det var väl lite så. Vi ockuperade Hampuslägen i att Hampus gick och la sig. Hampus kom tillbaka. Nej. Han försöka ha oss, nickla och så. Ja, oh. ja det var. Det har vi pratat om lite tidigare också The Skeptic's Guide to the Universe Hade en 24 timmars show mm. Som de körde live med video eh, Och då samlades vi för att se hela den hemma Och han stod på stor tv mm. Och eh, det var inte så bra anpassat för svensk tid för den började typ sådär ett på natten på mm. fredag kväll. Och så blev och det varit... lite fel och ja. så började vi fyra till slut. Och... Ja, vi försökte vara uppe i de här, alltså då har vi varit på jobbet hela dagen och sen så har många varit ute och festat och kom så här vid tre, fyra hem till Hampus så skulle man försöka vara uppe i 24 timmar ifrån det det... det. det blev som vi sa, mer som ett socialt experiment. Alla mådde så ja. otroligt. Jag har aldrig mått så dåligt hela mitt liv, tror jag. Herregud, vad dåligt på mådde sen. Var, det sen... var jobbigt. Ja. Det var mycket tekniska problem för dem och så där också. Men Skeptics Guide De diskuterade helt enkelt diverse, ah, Veckans skeptiska eh, händelser Och lite olika intervjuer De har också ett inslag som är jättekul Som heter Science or Fiction mm. Mm. Där de olika skeptikerna som är med då Ska utifrån Tre olika Forskningsnyheter Gissa vilken han som håller i segmentet Har fejkat helt enkelt det, det är väldigt kul att höra hur de resonerar angående det skeptiska planet. Mm. Mm. Och ibland sa har de fel och ibland har de rätt. Men det, det tycker jag är den allra bästa podcasten. Men har ni några speciella podcast som ni tycker som jag, som jag har missat i det här? Det finns ju en uppsjö med podcasts Ja, mm. jag försöker komma på jag brukar lyssna på sådär. Jag... På senare tid har jag börjat lyssna lite på The Game Station Med eh, ett folk som har Youtube-kanaler, Jesse Cox och eh, Total Biscuit, John Bain eh, Som jag tycker är rätt kul, de, de, de har ungefär så här, tre timmars podcast där de sitter och pratar om spel och lite allt möjligt um, Och det tycker jag väl är roligt mycket för att jag tycker om just deras videos och sådär Uh, när jag spelar World of Warcraft brukar jag lyssna på ja, under de perioderna så brukar jag lyssna på The WoW Insider Show som också är väldigt här, trevlig och humoristisk show. extremt nischat ja, jo, absolut nischat men, men ja, den är, det finns väldigt mycket World of Warcraft podcaster, men den är ändå ja, den, den är den, den är trevlig, den är liksom lagom med nyheter och intervjuer och sådär så. Mm. Mm. den har det du vill ha Precis Du då Hampus? Nej jag eh... Du lyssnar inte så mycket på podcaster helt enkelt Nej jag har väldigt snäva intressen som lite Asperger över det ja. <laughs> Det är därför vi har med dig när vi ska prata spelmusik mm. <laughs> Är det någon av de här podcasten som jag nämnde där som du känner dig lockad utav? Eh, ja det är väl nog den sista, äh, ja Nummer ett på listan Skeptics Guide to the Universe Ja, ja för jag, gillar, jag tycker om filosofi Och vetenskap och... Mm. Det lika. Jag, tror, jag tror också att du skulle Ge, ge, ett, ge en två-tre avsnitt Till bubblaren där Loading live mm. Jag tror att jag skulle kunna passa dig i Rätt ljuset Ja, den skulle helt klart passa dig Nej, men jag, kan, jag kan lova att jag kommer testa den Testa den och så kan vi återkomma Och prata om det i något senare avsnitt Av The Evercast Mm, mm. Vad tror ni själva då? Vi har ju själva en podcast. Har vi? <laughs> ja. det är oh är god. Vart, vart, vart, vart finns vi med på de här listorna? Långt bak. Vi finns inte ens på iTunes än. Nej, det är det Nej. inte. Vi, vi jobbar på det. Men... Ja. Förutom att det här avsnittet inte går, så att säga, köpt rätt upp helvete, omåtvis, mm. Så tror jag att vi kommer kunna finnas på iTunes från nästa avsnitt. Men vi får, vi får se. Det... Mm. Den tekniska lösningen ser ut att kanske finnas där, men man vågar inte, inte lova någonting innan det faktiskt funkar. Nej. Men spännande. Nät, teknik, smäcknik. Oj, oj, då får vi se till att fixa, fixa till hemsidan lite då. Ja, den är lite, den, den, den ser inte vidare kul ut nu. Du hade gjort en hemsida som alla gillade, sen kom jag klaga klagade, och nu har du typ gjort en, så att den ser ut som jag gillar den Alltså, stråkig. <laughs> ja, jag... Ja. Det var mycket färgval där, men vi ska väl fixa en, vet inte, presentation och lite sådär. Sen ska jag väl få piska folk som börjar blogga också och så där. Ja. Men vart är vår hemsida någonstans? Det är på effortcast.wordpress.com. Mm. Så gå in och kolla där, Hampus, kan du ge oss, ge oss ett intryck? Vad tycker du om vår hemsida? Ja, den är väldigt blå. Det är det är den är ingen vidare rolig, eller hur? Det är en... Den är lite blå. Nej. Jag tror jag får ge upp det här. den var nog bättre när ni hade fixat den. <laughs> Än, <laughs> vi kan se om vi kan hitta it's lite business. lite ljusare färg kanske. Möjligen, möjligen jag vet inte, göra en bakgrund. Vi, vi ser. Aa, ja, men... men vad säger ni, är det något annat ni vill få ur er? Detta är ju er en chans nu för denna veckan till att lätta era hjärtan. Är det något annat ni vill ta upp innan vi släcker ner för kvällen? Jag tycker att Lissabon borde släppa Diablo 3 så att jag kan ta ledigt på jobbet och ha roligt. Det, är mycket. Mm, det dröjer nog ett tag till, tyvärr. Mm, det är framåt sommaren mm. här på Om vi har tur. Vad känner jag? Det börjar närma sig en Game of Thrones-special här snart, eller hur? Ja, det är så sant Det är lockande. Det är... Oh, jag längtar tills Game of Thrones kommer. Det börjar närma sig första april, är det, va? hur? Yep. Ja. Precis. Mm, ett par veckor till, sen så Ja, det är så bra Man får mm -hmm. hålla sig med Dr. Jekyll tills dess Eller Jekyll, som heter Jekyll. Mm. Mm. Men då gör vi helt enkelt så att uh, Jag tackar för att ni kunde vara med mig, vara med mig Även denna vecka, Anna mm. Och uh, jättekul att ha med dig, Hampus du har, du, du har inte varit med så många gånger som Anna har varit Som är en, st en stående uh, Stabil fel mm. Precis mm. Men så, tack Hampus för att du, för att du kunde titta in Ja, mm. Nej, men jag försöker. Att precis tid. Det är trevligt att ha dig här när du kan. Mm. Vi, får se om vi, vi får se om du kan önska ett temaavsnitt någon gång, Hampus. Med något du vill prata om. Som, som du kan... För podcast var ju inte ditt största intresse här i världen. Nej. men <laughs> spel, Spelmusik. Eller, har, du, har du lyssnat någon gång på... De pratar i Loading Live ofta om något som heter Smash. Någon gör så här olika... Vad heter det nu igen? Det, det, det, det är musik där de gör uh, Sätter ihop två olika låtar och så heter de någonting som låter nästan som Super Smash Bros Ja, mash up. Ja, ja, precis, det är mashups Och det heter Super Mash Bros Heter bandet <laughs> Super Mash Bros Slå upp det, och så pratar vi om det Nästa gång du är med i The Effort Cast. Men nu så tackar vi för oss Och säger hej då Hej då